Пообіцяв страйки і мітинги. Програму повторили не в прайм-тайм, як обіцяли, але ж. До речі, я щойно зробив відкриття. Ось причина, яка зрушить наш нарід з місця і примусить боротися за свої права. Повимикати популярні тіві-програми і не дати додивитися останню серію мелодрами. Нація запалає, як у Вулканові безодні і вийде на вулиці з телевізорними пультами в руках. Відкриття на Нобеля. Продам політпіарникам. Під цю колотнечу вони зможуть протягти будь-яких кандидатів. Телесеріал «Зброя пролетаріату». Не без пихи, зізнаюся, заслуговую на власного кілера. Багацько людей-залюбки мене замовлять, і замочать у клозеті. Не верзи такого, Леську. Перед тобою не Лесик, а перша в Україні акула-пера, тобто камери. О, найцікавіше! На екрані Олег Ткач оповідав. Нашим містом прокотилася хвиля зникнення дітей, надто немовлят. Лише за останні півроку зареєстровано 12 випадків викрадення дітей, залишених батьками у візках біля крамниць, поліклінік, перукарень. До редакції нещодавно звернулася молода жінка. «Знайдіть чоловіка, який втягнув її у небезпечну аферу». Подальший перебіг подій з матеріалу Івани Слабинської. «Хто ця Слабинська?» Кивнула зірка на пещену молодичку з пухнастим волоссям і примхливою верхньою губою. «Найкраща журналістка України і моя подруга!» Слабинська говорила з екрану. Жінку, яка звернулася по допомогу, міліція відфутболила, мовляв, назване нею ім'я підозрюваного, вочевидь Липове, а за вказаною адресою... Давно живуть двійко пенсіонерів. Жінка плакала, белькотала незрозуміле про фірму і просила оголосити по телевізору прикмети чоловіка на ім'я Григорій. Тим би і скінчилося, аби, аби за два дні по тому цю жінку не збито авто. А Ростин показав, що вона нещодавня породілля. На щастя, Жертва ДТП встигла назватися. З'ясувалося, що живе з матір'ю. Мати свідчила, дочка була вагітна, а перед пологами зникла. За кілька тижнів повернулася без дитини. Плакала, когось шукала, кудись телефонувала. Після чого і подалася на телебачення. Факт залишився б поодиноким. Але... До того самого відділення міліції небавом звертається інша молодиця з проханням розшукати того самого Григорія і назває ту саму адресу. Випадковість? А те, що і цю жінку за три дні після спілкування з міліціянтами збило авто на окружній дорозі, де вона працювала по вією, випадковість? Зірка подивилася на Олега. Міліція повідомила редакцію, що жінка жива, сказала в телевізорі Іванна Слабинська. Слухайте сповідь жертви. На екрані лікарняне ліжко, на ньому мумія у бинтах під крапельницями. Я, Оксана Гуща, голос часом нерозбірливий і дублюється рухомим рядком. Оксана зайшла в тяж Батько дитини від них відмовився, на окружну вже ходити не могла. Важка вагітність, жили на матерну пенсію. На дев'ятому місяці її знайшов такий собі Григорій і запропонував допомогу від благодійного фонду Деметра. Оксана погодилася і поїхала народжувати до Америки. На цьому репортаж уривався титром «Далі буде». І що ж далі, зірку ця історія не схвилювала. Ми вийшли на цю Деметру і розколупали, що під законною медичною установою криється злочинний міжнародний синдикат.